«На екранах не було нічого. впізнаєш? Прошепотів захід, «Ні. Форт зморщив чоло. Що ти бачиш?» «Нічого. Упізнаєш?» «Що?» «Туманність, коняча голова. Ми в самому її центрі. Що я можу побачити на порожніх екранах? Це єдине місце в усій галактиці, де екрани не показують нічого. О, я дуже радий!» Захід розсміявся. Він вважав ситуацію, що виникла смішною. «Я також», – сказав він. «Не бачу нічого цікавого у цій хмаві куряви», – сказав Форд, втрачаючи терпець. «А що, на твою думку, тут можна знайти?» «Нічого». «Комп'ютере?» – гукнув Зафорд. «Повернути монітори на 180 градусів і не базікати». Спочатку здавалось, що нічого не змінилось. Тоді спалахнув нижній край центрального екрану. Червона зірка розмірами із блюдце повільно поповзла по ньому. За нею ще одна бінарна зоряна система. Потім на екрані з'явився величезний червоний півмісяць, що видавався чорним з тінього боку планети. «Я знайшов її!» Вигукнув Зафорд, радісно стукнувши кулаком по пульту. «Я знайшов її!» «Що?» Форд усе ще губився у здогадках – «Найнеймовірнішу планету серед усіх існуючих!» Розділ 15 Витяг із путівника по галактиці для космотуристів Це було у давню давнину, у ті далекі часи ранньої галактичної імперії, коли життя було менш комфортабельним, багатим на події, вільним від податків – Могутні кораблі в пошуках слави і пригод перетинали неосяжний простір простори галактики. І дух був міцний, а ставки високими. Мужчини були справжніми мужчинами, жінки справжніми жінками, а маленькі волохані із Альфа-Центавра були справжніми маленькими волоханями з Альфа-Центавра. Імпедія процвітала, бо її піддані сміливо говорили правду в обличчя, Здійснювали героїчні вчинки і з кидались на зустич незвіданому. Імперія процвітала, бо її піддані багатіли багатство, ніхто не соромився, це було природно, природньо, бідних не було, принаймні аж таких бідних, що їх варто було б згадати. Але раптом сталося те, що неминуче повинно було статись. Найбагатші і найвезучіші засумували, життя втратили для них приємність і привабливість. Причину своїх розчарувань вони бачили в недосконалості тих світів, які вони відкривали, чи то вечори були там надто спекотними, чи то день на півгодини довший, чи то море надто рожевим. Ось тоді саме і з'явилася нова індустрія створення планет за індивідуальними замовленнями. Магратея стала базою нової галузі. Посіджуючи матерію крізь білі дірки, інженери створювали планети мрії, золоті, платинові і навіть гумою із щастими землетрусами, будівельники дбали про якість продукції. На Магратею не надійшло жодної рекламації. Починання виявилось настільки прибутковим, що невдовзі Магратея стала найбагатшою планетою в той час, як решту галактики обсіли злидні. У чітко налагодженому механізмі системи стався збій, імперія розпалася, гнітюча тиша запанувала у мільярдах світів, що страждали від недоїдання. Тільки пера порипували в тиші, це економісти день і ніч скніли над створенням праці про перевагу планового ведення господарства. Магратея поступово перетворилася на легенду, зникнувши у глибині часу. У наш освічний час ніхто більше не вірить казкам про Магратею. Розділ 16 Артура розбудила суперечка. Він скочив із ліжка і пішов на місток. Форд вимахував руками. «Та ти здурів заходи, кричав він. Маграте це не більше, ніж красива казка, міф, який батьки розповідають на ніч своїм дітям, коли ті зненацька заявляють, що хочуть стати економістами. Це, а я кажу, що ми перебуваємо на її орбіті», – відстоював своє заход. «Ой, не знаю, на якій орбіті перебуваєш особисто ти, – заперечив Форд, – але цей корабель комп'ютера, – перебив його заход». «О, ні, хелло, говорить Едді, ваш бортовий комп'ютер, настрій у мене чудовий, хлопці, дайте мені програму, я впори з нею за іграшки».